o temă foarte sensibilă sensibilă pentru că sunt convins că această emisiune auzită de anumite persoane ar putea să fie interpretată ca uh, un atac la uh, credințele acelei persoane nu asta intenționăm nu intenționăm să spunem cuiva uh, să aducem un afront cuiva intenționăm doar să ne uităm la Sfânta Scriptură și la ceea ce afirmă Sfânta Scriptură și în conformitate cu această uh, deducție cu această logică să putem să găsim, dacă nu cumva suntem în pericol, crezând anumite uh, lucruri care nu se pot proba cu scriptura. După cum ați văzut și în edițiile anterioare, uh, cultele pe care le considerăm eretice din cauza că nu uh, se suprapun cu învățătura scripturii nu sunt catalogate de noi așa, ci pur și simplu ieșind din învățătura scripturii sau Forțând scriptura să se adapteze învățăturilor lor, se încadrează singuri în această categorie, și sunt încredințat că cei care sunt cu adevărat dispuși să se lase cercetați de Dumnezeu pot găsi, citind scriptura, citind materiale, pot găsi argumente pentru a crede ceea ce spune scriptura. Vreau să vă spun că întotdeauna oamenii trebuie să pună la îndoială ceea ce spun alți oameni și să cerceteze cu Scriptura afirmațiile pe care le fac diferiți lideri religioși, oricât de prestigioși ar fi ei și oricât de mult și-ar asuma diferite roluri de, eu știu, singuri înțelegători ai Scripturii și așa mai departe, considerăm că orice om care citește Scriptura și cere lumina lui Dumnezeu, Dumnezeu îi se descoperă și îl face să înțeleagă adevărul Scripturii. Iată că în seara aceasta continuăm această discuție și am împărțit discuția sau firul discuției în două, Vom aborda pe scurt problema mormonilor, pentru că fac parte, îi găsim, îi vedem și pe ei foarte activi în România, apoi în a doua parte vom discuta despre ceea ce înseamnă islamismul, pentru că, iată, ciocăne ușor la ușă și vrând nevrând o să avem de face și cu și cu aspectul acesta. Așa că îl provoc pe Cosmin pentru început, pentru aproximativ jumătate de oră, să ne spună câteva lucruri despre ceea ce cred mormonii sau să ne spună lucrurile esențiale pentru că timpul este foarte scurt într-o jumătate de oră nu poți să te duci foarte mult. Sperăm să putem să sintetizăm. Cosmin? Vă spun bună seara! O să încercăm în decurs de 30 de minute să parcurgem câteva din învățăturile mormonilor și în prima parte a acestei discuții o să vedem un pic perspectiva istorică și anume modul în care a luat ființă acest cult. Biserica Iisus Hristos a Sfinților din zilele de pe urmă, pentru că așa este titulatura oficială a mormonilor, are una din cele mai fascinante istorii. În momentul de față mormonii, așa cum sunt numiți ei cei mai frecvent, se împart în două mari grupări. Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din urmă cu sediu central în Salt Lake City, Utah, Statele Unite și cealaltă Biserica Restaurată a lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă cu sediu central în Independence, Missouri. Așa cum am menționat în unele din emisiunile trecute, mormonii sunt proprietari și au unei părți considerabile din bogăția agricolă și industrială a Americii. O altă, o altă comunitate desprinsă din cele două ar fi comunitatea Lui Hristos, o comunitate mai mică de aproximativ 250 de membri, care ei spun că sunt adevărate grupare și ceea care continuă învățătura profetului lor, Joseph Smith. Ea, chiar și în ziua de astăzi, irită permanent Biserica din Utah, Biserica Lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă, prin faptul că insistă pe o decizie a tribunalului conform cărea ia este adevărata biserică, iar cea din Utah este o biserică schizmat, schiz, uh, schizmatică. Mă, scuzați. Deci așa cum uh, am spus încă de la început, au apărut probleme și în, cad și în cadrul lor, fiind uh, o biserică, o comunitate relativ uh, tânără, are 185 de ani, sunt deja desprinse multe ramuri oficiale. Deci, acum vorbim ceea... măcar de trei majore. De trei majore, dar sunt și alte uh -huh. subdiviziuni în cadrul lor. Spune multe și despre, despre începutul acestei, acestei mișcări. Ceea ce este interesant e că ei se bază foarte mult pe misiune, și misiunea făcută în mod special de cei tineri. 75% din cei care fac misiune sunt bărbați necăsătoriți, 19% sunt femei necăsătorite și 6% doar sunt cupluri căsătorite. Până nu, de, până nu de mult ei trebuie să asigure, asigure fonduri singuri ca să poată să facă acțiunea asta de misiune și era de minim 2 ani în viața fiecărui tânăr mormon. Erau obligați cumva fel de să, taci facă, militar, să, să facă misiune în afara Statelor Unite ale Americii. Uh, cei mai mulți sunt băieți cu vârste de peste 19 ani și fete cu vârste de peste 21 de ani care fac uh, lucrările astea misionare. Biserica Mormonă, am spus între emisiunea anterioară, este o biserică cu foarte multe fonduri pentru că ei se bazează pe uh, zecioală și nu este opțiune, ci este obligația Mormonului pe care și-o asumă în momentul în care aderă la uh, cultul acesta și nu 10% din venitul net, ci 10% din venitul brut. Uh -huh. uh, se estimează, au fost niște studii făcute de uh, niște ziare, se estimează că veniturile anuale doar din contribuțiile membrilor pentru Biserica Mormonă se situează undeva la 5 miliarde de dolari. Și să, să, să stabilim iarăși un, uh, un lucru pe care ei, îl fac, ei fac, îl fac bine. Și anume, din banii aceștia ei și-au cumpărat foarte multe proprietăți Uh, au foarte multe afaceri prin care, pe care le derulează cultul respectiv, uh, deci nu s-au împărțit bani într-o parte și alta, ci banii aceștia au fost -au investiți, investiți și, investiți și de inteligență, uh, din, uh, din momentul de față îi trăiesc doar din chirii, doar din rente, doar din dividendele pe care le obțin uh, în, din afacerile lor. Iarăși un lucru important, ei dețin o universitate, Universitatea Mormonă din Utah, Brigham Young University, care peste 37.000 de, de studenți și este o, este o instituție de învățământ superior apreciată în Statele Unite ale Americii. Sunt uh, mulți uh, profesioniști care iasă din, uh, din rândurile lor. Apoi, uh, Iarăși un lucru interesant pe care îl fac mormonii, biserica încurajează așa numitele jertfe de post, care constau în neobișnuita practică de a la două mese din prima duminică a primei săptămâni din fiecare lună. Și costul lor era donat pentru susținerea și hrănirea săracilor, activitate pe care mormonii o fac cu devotament. Și iarăși vrem, trebuie să, să subliniem un lucru, dacă biserica... Martorilor lui Jehova sau cultul Martorilor lui Jehova, se adesează în mod special unei anumite categorii sociale despre mormon, nu putem spune lucrul acesta ci ei se adesează în mod special elitelor, vedeți că și în România ei se găsesc în jurul centrului universitare, apelează la studenți, apelează la profesori universitari, poartă discuții Erudite. Da, și înținută, în efectiv, au eleganța a o lor eleganța și, a, și așa mai mormonă. departe. Plus, în România sunt. Sunt destul de mulți oameni influenți și cu bani care au aderat la mișcarea lor. Ce trebuie, ce trebuie remarcat iarăși la cultul mormon, ă, ei dau o foarte mare importanță clădilor și anume templelor. Unele din cele mai frumoase construcții din Statele Unite sunt templele lor, în care se fac oficiile astea de cult, dar în care pot să intre doar mormonii nu au dreptul să intre cei dintre neamuri, așa cum sunt numiți ceilalți uh, creștini din alte denominațiuni sau care nu fac parte dintre, dintre creștini. Uh, un lucru interesant, uh, cultul pune foarte mult accent pe educație, pe faptul că e practică sportul și dau o atenție importantă sănătății și uh, aspectul acesta exterior. Au diverse hobby-uri, merg la spectacole, ascultă muzică, urmează cursuri pentru viitoare mirese, participă la baluri și la festivaluri de, de teatru. Sunt implicați în viața socială și culturală, sunt chiar fonduri garantate de către mormon pentru desfășurarea unor astfel de, de evenimente. De asemenea, trebuie specificat și faptul că corul tabernacului mormon de aproximativ 350 de, de membri, de coriști, este unul din cele mai apreciate coruri din Statele Unite ale Americii și eu m-am uitat pe canalele astea media la ei și, într-adevăr, au ajuns la un nivel de performanță uh, care trebuie, trebuie apreciat. Uh, și un ultim aspect uh, din această general despre, despre mormoni, uh, să știți că mormonii au... Uh, în lista personalităților în Statele Unite ale Americii, cei mai mulți membri din, din rând oricărei alte religii. Au foarte mulți senatori și congresmeni în momentul de față, au dat în mod special ministrii a finanțelor sau trezorierii ai Statelor Unite, ministrii agriculturii au fost, sunt foarte mulți care încă sunt guvernatori în diverse state. Uh, a fost uh, un candidat la președinție uh, mormon și a fost uh, guvernatorul Michiganului și organizatorul Olimpiadei de la Salt Lake City. Deci sunt persoane influente și persoane uh, cu putere de, cu de putere decizie. De decizie. Uh, biserica este organizată în felul următor, așa a fost de la, de la începutul ei și s-a perpetuat uh, acest, această schemă. Uh, administrarea și organizarea generală a Bisericii Mormone revine autorităților generale în vârful piramidei se, se află prima președinție sau profetul care are doi consilieri și uh, prima președinție este asistată de vormul celor 12 apostoli, apoi de, quorumul, uh, de primul cuvorm al celor 70 și al doilea cvorum al celor 70. Uh, asta este schema lor de organizare. Uh -huh. Apoi, iarăși important pentru pentru uh, mormoni, este un lucru de reținut și care îi diferențiază de alte culte ei consideră că sunt continuatorii, continuatorii preoției aronică, cea inferioară și melhise, melhisedecă, cea superioară. În cea inferioară, cea aronică intră toți membrii mormoni care au vârsta peste 12 ani. Și apoi cei care sunt avizați, cei care sunt în funcție de conducere intră în profeția melhisedec, melhisedecă. Biserica este organizată în țăruși și ramuri. Țărușii reprezintă 5 până la 12 biserici, 500, 1000 de oameni. Deci sunt uh, cumva organizați la fel ca și Biserica uh, Oatului Hova. Au studurile astea uh, de tip piramidă în care se pleacă de, la, uh, de jos și se ajunge până în vârful piramidei la cei care uh, sunt factori decizionali. În mod special, mormonul de rând se caracterizează prin multe trăsături morale sănătoase. El este în general amabil, aproape întotdeauna ospitalier și extrem de devotat familiei și învățăturilor bisericii sale. Însă, din păcate, marea majoritate a mormonilor sunt într-o ignoranță aproape totală cu privire la originile istorice și teologice îndoerenice ale religiei lor. Ei rămân uneori de adeptul șocați când li se spune despre originea lipsită de strălucire și, evident, necreștine ale bisericii mormone. Dacă privim un ansamblu pe mormoni, putem să-i apreciem pentru multe lucruri bune pe care le fac și moralitate. au o moralitate care ar trebui să dea de gândit multor culte creștine autentice. Și din punctul ăsta de vedere, sunt au omit frumusețe. Acum ne-a spus lucrurile pozitive, lucrurile de apreciat ale lor, lucruri din care putem să învățăm și noi. Așa să trecem acum la o istorie timpurie a mormonilor și aici intrăm în partea și-a acestui cult, dacă, nu, dacă putem să spunem așa, sau chiar partea neagră. Germanii acestei religii au încoțit în mintea unui oarecare Joseph Smith Jr., care treia în Palmira statului New York. A fost născut la data de 23 decembrie 1805 în Sharon, Vermont, în partea de est a Statelor Unite. Ceea ce e important de reținut a crescut într-o familie cu anumite lucruri care nu, nu reprezintă un lucru pozitiv sau un aspect pozitiv în ceea ce a reprezentat Joseph Smith, și anume lui Joseph Smith Senior era un om mistic, un om care își prietăcea majoritatea timpului săpând după comor imaginare. Și aici există o grămadă de articole scrise, sunt documente oficiale care atestă lucrul ăsta, chiar dacă ulterior Joseph Smith Jr. a încercat să conteste lucrul ăsta, chiar a negat în mod public că el a făcut și a continuat alături de tatăl său un lucruri de genul ăsta. Dar... Așa cum spunea și mama viitorului profet, tot un produs al epocii și al mediului în care a trăit, această femeie era înclinată spre păreri religioase extreme și spre credința în cele mai banale superstiții. Tatăl și fiul, mă special ei doi, pentru că erau mai mulți copii, erau înclinați spre lucruri din astea fantastice, spre tot felul de descoperiri. Ei spuneau că dețin pietrele divinatorii niște pietre ținute într-o șapcă acoperită și ele deau puteri supranaturale în găsirea comorilor. Sunt mărturii ale vecinilor familiei că în locul în care au locuit sunt niște cratere care au rămas mult timp din cauza că ei au căutat comor fără succes. Și am spus lucrurile astea pentru că sunt importante în ceea ce se va desfășura în, urm în următorii ani din viața lui Joseph Smith. A fost o carte scrisă de mama, mama domnului Smith, Istoria mamei Smith, scrisă de o doamnă, Marta Jane Knowthon, care a redat cumva ceea ce povestea doamna Smith. Sunt lucruri care contestă lucrurile pe care le afirma Smith și anume că el n-a căutat niciodată comori ci a fost uh, delegat de cineva să uh, verifice o mină, o fostă mină de argint săpată de spanioli. Dar există cel puțin uh, trei aspecte care îl contestă și neagă și faptul că ceea ce a afirmat a fost o minciună, o minciună scruntă, uh, și anume, uh, există o decizie a tribunalului din New York în care el a fost amendat cu 3 dolari a amenda respectivă pentru vrăjitorie și... Uh, încercarea de a descoperi cu, pie cu pietrele magice uh, comorile. Deci este decizii de, de care veciune, nu, da. poate, nu poate fi contestată și mormonii au încercat la un moment dat să conteste lucrul ăsta, dar având în vedere evidențele respective uh, au, uh, au ieșit de pe pista aceasta. Uh, Deja începe să se cu ceea ce discutam despre martorii? O... Asta, asta vreau să știu să punctez. Istoria, istoria unui cult eretic se bozează pe o personalitate și dacă te uiți în viața personalității respective, vezi tot felul de lucruri care dau de gândit. Noi ne uităm la profeții Vechiului Testament, ne uităm la apostolii sau ucenicii Domnului Isus, Hristos, ne uităm la Domnul Isus Hristos și vedem o, alt, o fel de viață, o fel de relație cu Categorie. Dumnezeu. În viața oamenilor ăstora era dorința asta de a fi în față, de a fi în frunte și cred că din dorința aceasta S-au făcut multe excese S-au făcut și multe, și... multe excese și vin și afirmă că au descoperit astea în numele Lui Dumnezeu. Și ceea ce e ciudat că atrag foarte mulți oameni care parcă nu cercetează începuturile, pentru că în momentul în care vezi pe, pe cine te bazezi, pe ce, cărui oameni i-a încredințat Dumnezeu atâtea taine, atunci începi să spui, să spui multe semne de, de întrebare. Așa să vă spun că acest Joseph Smith a afirmat că între anii 27 și 29 a primit o viziune din partea Lui Dumnezeu și a descoperit niște tablițe tăbli, de aur în care exista o revelație al Lui Dumnezeu dată, și aici apare prima, prima problemă. În primele scrieri ni se spune că a fost dată de îngerul Moroni, fiul lui Mormon, iar în alte scrieri tot uh, ale lui Joseph Smith spunea că primește această revelație din partea lui Nefti. Uh, chiar apar niște cărți, niște uh, cărți în uh, cartea lui Mormon în care se face în care se de de Nefti, cartea Nefti. Uh, și apar primele neconcordanțe, încă nu se știe cine a dat revelația, Moroni sau uh, Nefti. Nefti. Uh, iarăși uh, niște uh, lucruri care sunt cuva Bizare, ni se, se spun că. Da, av, în 1827 Smith a afirmat că a primit tablițele de aur, după care a fost scrisă Carta lui Mormon. Și aici trebuie să stabilim niște lucruri. Uh, Joes Smith spunea de la început că această, uh, aceste tablițe de aur uh, aveau, erau scrise în hieroglife, înscrise pe ele în egipteana uh, reformată. Și traducerea a făcut-o cu ajutorul lui Iurim și Tunim, uh, niște ochelari miraculoși pe care uh, îngerul Moroni a avut uh, prevederea să-i pună la dispoziție vizionare ca să poată să traducă aceste tablițe de aur. De, de asta v-am spus, spus de început uh, că au practicile din familia lor, faptul că ei că, căutau uh -huh, uh -huh. și aveau nevoie de uh, pietrele divinitorii ca să... Ca să comori. comori Acum a descoperit tabițele de aur A avea nevoie de ochelare. Și avea nevoie de ochelari ca să se facă traducerea traducerea respectivă. Între anii 20, 1827 și 1829, Joseph s-a ocupat de, de traducerile lor în Pennsylvania, în, în casa socului său, a dat de un anume Oliver Crowdy, și aceștia doi împreună au spus că au, punit, au primit revelația din partea lui Dumnezeu ca să uh, dea o nouă, o nouă uh, carte uh, poporului ca să aibă anumite descoperiri și uh, apoi se spune că în 15 mai 1829 uh, cerul nu a putut să acoperă bucuria acestor uh, descoperiri pe care le-au primit și au fost, au fost vizitați de către Ioan Botezătorul care a, trimis, a fost trimis împreună cu Petru, Iacob și Ioan ca să le dea preoția aronică lui Joseph Smith și lui Oliver Crowdery. Și de aici începe restul istoriei Bisericii, bisericii Mormone. Ceea ce e interesant e că aceste tablițe au fost traduse de către Joseph Smith și ca să îi se dea o anumită crezare, acestea au fost duse la un uh, celebru profesor egiptolog de la Universitatea de Columbia, care, care i s-a cerut să confirme dacă lucrurile acestea au fost adevărate sau nu au fost adevărate. Uh, mormonii susțin până în ziua de astăzi că acel om a confirmat că sunt scrieri adevărate, că uh, traducerile sunt corecte de pe tablițele de aur primite de către, de către Joseph Smith. Acum ce vreau să vă spun e că a fost un cercetător care a fost contemporan, a fost contemporan cu uh, Joseph Smith și uh, el s-a ocupat de, de studiul lor, care a publicat o, o scrisoare a acestui profesor, acestui profesor care spunea uh, foarte clar că a primit respectivele tablițe de la un uh, fermier din uh, Ohio și a zis că este o, un fals grusolan Există scrisoarea originală, Mormoni ar da orice ca să, ea, să, să distrugă acea, acea scrisoare în care se spune că a fost nici măcar scrierile nu erau originale, ci erau tot felul de uh, copii după uh, scrierea cu formă egipteană veche, Apar semne din Aramaic, deci un fel de amalgam acolo mm -hmm. și uh, cei care se consideră că au fost martor, trei, trei persoane care au fost martori la talucerea respectivă, printre care și Crowdery, au fost întrebați ulterior dacă ei au văzut tablițele respective. Dacă ei au asistat la un act din asta extraordinar și au afirmat ulterior că au avut doar viziuni despre lucrurile respective și nu au văzut trăbițele de aur. Și că toată această traducere se făcea doar în inspirația lui Joseph Smith. Eu cum vă spun lucrurile astea care sunt conseminate negru pe alb, în care există documente scrise și pe care mormonii de astăzi ar da orice ca să le înlăture, atunci lucrurile astea ridică foarte multe semne de întrebare cu privire la originea cultului și la ceea ce au primit, la cartea lui, lui Moron. Îmi pare că timpul este înaintat și nu o să mai putem trece prin toate aspectele pe care uh, cartea aceasta le consideră. Aș vrea să fac doar câteva referiri. Uh, despre ce e vorba? Se consideră că au fost două valuri de uh, persoane care au venit din zona, din zona UDI care au emigrat înspre, înspre continentul american. Uh, și prima, prima se consideră uh, că a fost cu 3.000 de ani înainte de uh, Domnul Iisus Hristos uh, a avut loc o luptă între, între uh, cei care au crezut pe Îngerul Nefti și cei care nu l-au crezut și uh, cei care nu au crezut uh, din război acesta au căpătat pielea roșie. Și de aici au apărut civilizația. Deci sunt niște aberații care, care cumva, citindu-le, nu, nu poți să-ți să dai, nu poți să-ți imaginezi cum oameni care au un anumit nivel intelectual, care un anumit cunoaștere, cum pot să creadă asta de acum. lucru și de, de aberații. Ei, mormonii, întotdeauna până în anul 1930, au avut probleme cu uh, amerindienii și cu negrii. Eu au considerat că uh, aceste populații nu pot să uh, intre în în, în, secta, în secta lor și nu pot să aibă parte de uh, toată revelația pe care Dumnezeu le-o dă, pentru că uh, cei care sunt negri au fost pedepsiți pentru că au fost de, parte, de partea uh, diavolului, iar cei uh, piele roșii pentru că au avut uh, parte de lupta respectivă. Uh, așa să vă spun că toate aceste aberații scrise în cartea lui Mormon uh, sunt... Uh, sunt contrazise de către teoriile ulterioare și anume, acum știm că a apărut știința asta genetica care demonstrează cumva care este fondul genetic a fiecarei da. po populații și despre populația roșie despre care apar teoriile astea în cartea lui Mormon s-a dovedit clar că este o, po o populație mongoloidă, care are 92% din caracteristice populației mongoloide și cercetătorii cei care se ocupă de lucrurile astea spun că nici nu poate fi vorba de nici măcar o urmă de parte genetică din populația iudaică. iudaică. Da. Apoi sunt niște descoperiri pe care sunt, sau sunt scrise în cartea lui Mormon Sper să, le, sper să le găsesc acum uh, rapid. Uh, da. rapid. Găsesc În cartea lui Morm Mormoni se uh, prezintă anumite lucruri. Întreaga suprafață, țării a ajuns să fie acoperită de clădiri și oameni care au aproape tot atât de numerești ca în nisipul mării, mormonul 1 cu 7, lucrările mește în lemn, în clădiri și în mașinării, dar și în fier, cupru, bronz și oțel, confecționare și tot felul de unelte, Jarom 1 cu 8 și neftii 5 cu 15, cereale, mătări, vile, vite, boi, orci, vaci, oi, porci, capre, cai, măgari, est, eter, 9, de la 17 la 19, s-au înmulțit și s-au răspândit au început să acopere fața întregului pământ de la Marea de Sud până la Marea de Nord de la Marea din Vest până la Marea din Est în Heleman 3 -8. Astea sunt descrierile referitoare la populație care trăia pe continentul american și acum s-au făcut oferul de descrieri, s-au făcut cereri inclusiv la Institutul Smithsonian din Washington care este un institut acreditat și care garantează corectitudinea informațiilor și uh, oamenii și -a spun, uh, nu se poate cartea lui mormon să fie uh, ghid științific, pentru că sunt foarte multe lucruri care sunt contrazise. Ame uh, care se zice, fizice ale amerindianului sunt mongoli, de așa cum am spus uh, uh, mai de mult dovezile care sugerează că primii oameni ati, acest continent sunt în jurul anului 1000 după după Hristos, și nu poate fi vorba de uh, ceea ce ni se spune în, în cartea respectivă. Uh, în, uh, nu există nicio, dov, nicio dovadă arheologică că ar fi existat uh, cupru, uh, bronz în cartea lui uh, în cartea lui Mormonii se spune chiar despre oțel. Nici nu poate fi vorba despre uh, oțel la vremea respectivă, nici nu s-a descoperit. Iarăși un lucru în care se specifică despre sticlă sticla a fost descoperită cu mult uh, înaintea în care ni se, ni se relatează în Cartea lui Mormon că ar fi fost aceste populații pe continentul da, da, toate american. Existau în vremea lui, lui Smith. Ex și da, exact. Și uh, iarăși un lucru important și uh, care ridică multe de sem semne de întrebare cu privire la exactitatea Cărții lui Mormon pe care se bazează Mormonii. Și aici am uitat să specific un lucru important. Uh, Mormonii se bazează pe uh, patru cărți care sunt importante pe Sfânta Scriptură. Deși au fost traduceri uh, modificate cu timpul, uh, mormonii au fost atât de uh, inteligenți încât să accepte că sunt uh, lucruri uh, demonstrabile care nu pot fi interpretate și atunci au revenit la, la traducerea corectă. Da. Au uh, uh, Perla, cea de preț, mai au cartea lui mormon și încă, încă o scriere importantă pentru Ei se bazează pe toate cele patru cărți în uh, uh, Enunțurile lor, enunțurile lor teologice. Și are și un lucru important pentru că descoperirile astea pe care le-a primit Joseph Smith nu putea să cuprindă o carte întreagă, atunci s-a folosit de multe pasaje din, din Biblie. Multe prorocii din Biblie au fost prinse și în cartea lui Mormon. Acum problema este că aceste prorocii s-au bazat pe traducerea King James, o traducere nefericită cu multe greșeli pentru că a fost făcută destul de, de mult și el a prins în producile astea că care erau greșite. Uh -huh. Și atunci cei care contestă cartea lui Mormon spun, bine, dacă cum ai cum, un om care îi sub inspirația lui Dumnezeu, afirmă lucrul ăsta că a fost sub inspirația lui Dumnezeu, cu poate să pună niște date eronate. Dumnezeu cu siguranță ar fi descoperit dacă era revelația lui Dumnezeu. Deci noi nu vorbim de originalul Scripturii care a fost corect, ci de da, da, da. interpretările sau uh, traducele ulterioare care au fost greșite și s-au demonstrat fi, ca fiind greșite și au fost preluate așa în, în, carterea, în cartea lui Mormon. Uh, cele mai mari uh, probleme pe care le are uh, această, uh, această uh, biserică sunt legate totuși de teologia lor. Sunt multe aspecte și cei care sunteți interesați, cei care uh, vă interesează istoria mormonilor, puteți să căutați materiale uh, o să vă deschidă și o să vă lumineze mintea în domeniul acesta al cultelor eretice și atunci în momentul în care vă întâlniți cu astfel de oameni, în, care, în momentul în care îi provocați cu privire la istoria lor, cu privire la oamenii pe care îi cred, iarăși un aspect important, al doilea, al doilea profet pe care ieși și sumă și un profet important pentru mormoni, reprezintă Brigham Young. Din cauza persecuțiile care au fost supuși în Ohio și Illinois, el a considerat să emigreze înspre vestul Statele Unite au găsit uh, un loc în Salt Lake City, uh, de fapt loc, locul lor uh, important astăzi. Uh, ei s-au așezat acolo ca și populația, au uh, creat un stat Utah și uh, în momentul respectiv au venit și alte populații care au încercat să se așeze lângă ei, pentru că doreau să fie exclusiviși, pentru că doreau să aibă parte doar de Biserica Mormonă. A fost un masacru, un masacru în jur de anul 1870, în care aceste populații au fost exterminate la ordinul profetului Brigham Young un, și a trebuit un episcop de-a lor, și-a asumat toată vina și decizia pentru că n-a vrut să atragă întreaga comunitate după el. El a fost chiar executat pentru fapte respective, a fost exclus din Biserica Mormonă, dar ulterior a fost primit pentru că el și-a asumat uciderea mm -hmm. populațiilor respective. Au fost sute de persoane care au fost măcelărite și are și un aspect important din istoria lor, încă de la început se găsesc în scrierile lui Joseph Smith și chiar viața lui Joseph Smith demonstrează că ei au uh, fost adepții poliga uh, uh, poligamiei. Și uh, în 1890, în Constituția Testului Unite, s-a prevăzut că nu mai poate fi vorba de așa ceva și pentru că nu vreau să-și statutul în statul Utah, ei au acceptat uh, de dragul relațiilor publice și a relației cu statul să abroge uh, articolul respectiv din cartea lui, Mor lui Mormon, și aici apar următoarele probleme, deci ei, ei în funcție de cum evoluează istoria și legile să, să ajusteze cartea lui Mormon. De la prima apariție și până acum au fost cel puțin 4.000 de modificări care sunt foarte importante pe, pe cartea respectivă. Și atunci ne, întreb, ne întrebăm dacă asta mai e revelația lui Dumnezeu, dacă asta e direcția în care, în care vor merge. Mm -hmm. Îmi pare rău că timpul s-a scurs, probabil vor mai fi și emisiuni ulterioare în care vom intra în teologia lor pentru că sunt lucruri grave și lucruri care fac diferența dincolo de istoria controversată de care au parte mormonii. Să știi că ai toată aprecierea mea, ai făcut un adevărat maraton. <laughs> Am stabilit că în seara aceasta Cosmin să arunce o privire asupra și chiar o privire a fost că sunt multe lucruri de, de discutat și cel mai probabil, după o anumită perioadă în care să respirăm, vom relua aceste teme pentru că sunt importante, S-a împărțit în două și Neluțu în seara asta ne va vorbi câte ceva despre islam care iată vrând nevrând bate la ușă, devine dintr-o dată o sperietoare, este, nu este, care sunt originile și principalele lucruri care ar trebui să le, să le considerăm despre islam Neluțu. Bună seara, sper să pot face și eu față unui asemenea maraton ca cel pe care l-a făcut Cosmin. Vă spun bună seara și eu la... Acest uh, moment În seara aceasta voi vorbi despre islam câteva lucruri Și de data aceasta islamul nu îl vom putea categorisi drept un cult eretic Islamul uh, este una dintre cele patru uh, mari religii ale lumii de la ora actuală uh, Nu este un cult eretic, de ce? Pentru că învățătura nu și-o bazează pe scriptură Și de data aceasta scriptura nu poate fi folosită ca și un uh, un termen de comparație de reper, în, da. în felul în care o facem cu cultele eretice care iau învățătura despre Dumnezeu, despre Trinitate, despre Hristos, despre Mântuire și o răstălmăcesc după cum vor ele, ci de data aceasta Scriptura va fi folosită ca și un... Etalon în comparație cu Coranul, Biblia, dacă putem spune așa, a musulmanilor, pentru a vedea, putem găsi repere comparabile sau, sau nu. Așadar, mai întâi să începem cu ceea ce este Islamul. Islamul este un cuvânt arab și înseamnă a te supune, a asculta, a fi docil, din cauza că se bazează pe o deplină supunere față de Allah, I se spune astfel Islam. Um, ce este, ce este mai exact islamul? Islamul nu este o, o religie nouă, în continuare voi spune câteva lucruri din cele pe care le susțin chiar musulmanii, deci vor fi oarecum niște citări ale propriilor convingeri, nu este punctul nostru de vedere, da? Islamul nu este o religie nouă, ci același adevăr pe care Dumnezeu l-a revelat prin profeții săi către orice om de pe întregul pământ. Pentru unul dintre cinci oameni din întreaga lume, la ora actuală, islamul este și religie, dar și mod de viață. Musulmanii urmează o religie, și aici aș vrea să fac o paranteză, vreau să fiți foarte atenți la aceste cuvinte, pentru că sunt cuvinte ale musulmanilor. Așa se definesc ei. Realitatea, dacă... Sunteți atenți la ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi, vă va spună dacă au dreptate sau nu. Deci, musulmanii urmează o religie a păcii, a milei și a iertării, iar majoritatea credincioșilor nu au nimic de a face cu gravele evenimente ce sunt asociate cu islamul. În lumina a tot ceea ce se întâmplă la ora actuală, vă las pe fiecare dintre dumneavoastră să trageți concluzia dacă acesta este un adevăr pus în practică sau nu. Ce cred musulmanii? Musulmanii cred în unicul incomparabilul Dumnezeu și de acum înainte când voi spune termenul de Dumnezeu voi zice Allah pentru că ei folosesc acest termen. Așadar, musulmanii cred în unicul incomparabilul Allah, în îngerii creați de El, în profeții prin care revelațiile sale au fost aduse în atenția întregii omeniri. Musulmanii cred în ziua judecății și în responsabilitatea individuală pentru propriile acțiuni. Musulmanii cred în autoritatea completă a lui Allah asupra destinului uman și asupra vieții după moarte. Musulmanii cred într-o serie de profeți începând cu Noie, continuând cu Avram, Ismael, Isaac, Iacov, Iosif, Iov, Moise, Aron, David, Solomon, Ilie, Iona, Ioan Botezătorul și Isus. Dar, și aici este un mare semn de, de atenție, dar mesajul final al lui Dumnezeu, al lui, scuzați-mă, Allah pentru om, o reconfirmare a eternului mesaj a fost revelat prin Arhanghelul Gabriel, profetului Mohamed. Și dacă e să facem o comparație între învățătura Bibliei și învățătura Coranului, deja aici găsim o primă, o primă diferențiere majoră. Religia numită Islam este o religie universală. Coranul afirmă unitatea fundamentală a neamului omenesc. Toți oamenii au o natură identică, creată de Allah. Allah este divinitatea supremă, universală, nu doar a arabilor. Mile de profeți, el i-a trimis oamenilor pentru a le are reaminti religia, religia cea adevărată, cea pură, nealterată de superstițiile acumulate de oameni. Adică, într-un cuvânt, islamul. Coranul numește 25 de profeți principalii fiind cei, câțiva dintre cei pe care am amintit deja, Adam, Noi, Avram, Moise și Isus, dar ultimul și cel mai mare este Mohamed. Potrivit însă tradiției de care, la care apelează musulmanii, numărul profeților trece se pare de 100 de Aceștia au fost doar cei mai importanți. Uh, aș vrea acum să uh, trec uh, în revistă două concepte, de fapt un concept și o realitate de care lumea contemporană are din păcate uh, cunoștință prin ceea ce se întâmplă. Dreptul islamic sau conceptul numit șaria, nu presupune un ansamblu sistematic organizat de legi și de practici juridice. Sfera acestei legi islamice, numită șaria, este mult mai largă extinzându-se și în domeniul prescripțiilor etice, de comportare socială, de igienă chiar și, bineînțeles, de ritual religios. Șaria nu este așadar legea reală, ci este legea ideală. Semnificația cuvântului nu se limitează la lege, la drept, ci adeseori este mai amplă, apropiindu-se de sensul de revelație. Și uh, poate este un concept relativ anost, uh, un concept oarecum lipsit de, de consistență, dar vreau să spun că majoritatea țărilor musulmane uh, se bazează nu pe o constituție clasică, așa cum au țările europene sau țările moderne, țările occidentale, ci se bazează pe șaria. Iar în țările uh, musulmane, această șaria dă dreptul la persecuție, la o persecuție care duce până la moarte. Până la moartea celor care uh, nu împărtășesc convingerile islamice. Jihadul, de asemenea, este o, o parte integrantă a concepției de apărare a islamului. De văzut că, la, de remarcat, la origine jihadul trebuia să fie o luptă interioară a omului, o luptă pentru, am putea spune în termeni creștini, pentru sfințire, pentru o apropiere mai bună de Dumnezeu, de Allah, cum zic musulmanii. Dar în realitate, jihadul a ajuns să fie un război pe față, un război, un război fățiș. Este așa numitul termen de război sfânt. Uh, jihad face acea persoană care uh, depune eforturi fizice și intelectuale deosebite sau își dedică toată avuția în numele lui Allah. Acesta a fost conceptul de plecare. În realitate, după șaria, adică după jurisprudența islamică, acest cuvânt, jihadul, se folosește doar pentru a exprima lupta dusă pentru numele lui Allah și împotriva dușmanilor islamului care recurg la forță. Fiecare musulman are îndatorirea de a accepta în orice clipă sacrificiul suprem în numele lui Allah și în apărarea islamului. Asta ne spune. De, de despre... mai să mai vorbim de acea religie a păcii. Exact. Asta ne spune despre fanatismul cu care începem să fim obișnuiți. Oameni care de dragul lui Alac sunt în stare să-și jerfească viața omorând totodată o, o sumedenie de alți o, oameni. Dacă o țară islamică, și aici iarăși trebuie să, să fim atenți, dacă o țară islamică este victima agresiunii din partea unei puteri neislamice, atunci toți cetățenii fără excepție ai țării respective, au datoria să participe la jihad. Au datoria. Este o obligație asta. În caz că țara islamică, victima agresiunii, nu deține suficientă forță pentru a respinge agresiunea, atunci datoria Sfântă a țărilor musulmane vecine este de a sări în ajutorul acestei țări. Aici este vorba de coaliție. Și dacă nici în acest caz dușmanul nu a fost respins, atunci musulmanii din întreaga lume trebuie să se mobilizeze împotriva agresorului. Nu mai discutăm despre religia păcii. Jihadul, în asemenea împrejurări, are aceeași semnificație pentru un musulman, precum săvârșirea rugăciunii și ținerea postului. Cine se eschivează de jihad, păcătuiește mult. Uh, M-am folosit în, uh, în materialul pe care vi-l supun atenției de uh, autor cum ar fi Mircea Eliade, pasaje din cartea lui Istoria credințelor și a ideilor religioase, de Ovidiu Drâmba, Istoria culturii și civilizației de Meududii introducere în Islam și totodată de o enciclopedie numită Encarta. Aș vrea să mergem un pic mai departe și să vedem cine a fost acest Mahomet. Mahomet s-a născut în, an, în jurul anului 570 după Hristos, deci dacă să ne gândim este undeva situată uh, trăirea lui cam la mai bine o jumătate de secol după, după viața Domnului Isus Hristos. S-a născut în jurul anului 570 după Cristos în orașul Mecca din Arabia și a murit în anul 632. Și a murit. Și a murit, da. <laughs> Rămas orfan la o vârstă fragedă, Mahomed a fost crescut de unchiul său și de soția acestuia, care s-a ocupat și de educația lui. Datorită onestității și corectitudinii sale exemplare, locuitorii din Mecca l-au poreclit al-amin, adică cel onest, cel integru. Calitățile, calitățile sale morale erau atât de mult elogiate încât o să văduvă bogată din Meca pe nume Cadija i-a propus să-l sub protecția sa. După un timp aceasta l-a cerut în căsătorie pe Mahomet care a acceptat. Uh... Obligația bărbatului de a ocroti femeia este una religioasă, în timp ce datoria ei de a se supune este una legală. În acest context, este ușor de înțeles de ce Coranul nu numai că îngăduie, dar și sfătuiește pedepsirea fizică a soțiilor neascultătoare. De asemenea, islamul permite practicarea poligamiei. Conform legii musulmane, fiecare bărbat are dreptul la maxim patru soții, cu condiția să le poată întreține material și afectiv pe toate în același fel. În societate, femeia trebuie să se îmbrace modest, să nu atragă privirile bărbaților străini. Ea trebuie să poarte un acord pe rământ, astfel încât să nu-i se vadă decât ochii și mâna doar din zona încheieturii. Bun, mergem mai departe. La 30, la 30 de ani, Muhammed a început să mediteze, punându-și diverse întrebări despre autenticitatea lui Dumnezeu, a lui Allah, a cultului practicat de arabi, al cărui centru era la Mecca, Undeva în jurul anului 610 după Hristos. Mahomed a început să primească revelații de la Allah, cel puțin așa se susține. La vârsta de 40 de ani, Mahomed are prima sa revelație. Îngerul Gabriel îi se arată spunându-i că este mesagerul Domnului. Tradiția musulmană spune că Mahomed avea obiceiul să se retragă în singurătatea grotelor de lângă Mecca, unde îngerul Gabriel îi se, îngerul Gabriel îi se arată dându-i revelații. După câteva vreme, revelațiile în stare de transă se succede în mod regulat și profetul primește comunicări din cealaltă lume în numele creatorului suprem Allah și aceste mesaje trebuie transmise omenirii. <coughs> în luna martie a anului 628 după Cristos uh, Mahomet vrea să facă un pelerinaj la Meca, gest prin care integrează noi sale, religi uh, noi sale religii, practica pelerinajului, practică de altfel uh, ce, se, ce se face și în zilele noastre. Da. Deși opoziția oamenilor din Mecca face imposibil pelerinajul, el încheie totuși un armistițiu cu locuitorii Mecai pe care îl încalcă atacând și cucerind orașul. În anul 632 după d.C. el face pelerinajul la Mecca după un ritual care va deveni model pentru musulmani și curând după aceea moare la Medina. Așadar, o figură centrală sau cea mai, cea mai importantă figură în, în islamism este tocmai acest Mahomed. Bun, aș mai vrea să mai punctez câteva chestiuni istorice. Undeva în perioada 655-661 după d.C. are loc marea schismă, marea despărțire și această, această schismă stă la originea actualei repartizări greu, geografice a musulmanilor. Astfel încât suniți sunt 90% dintre musulmani Mucarijiti, 0,2% dintre musulmani și şiiti, 9,8% dintre musulmani. Mai există încă două secte care au o pondere mică ca și, ca și număr de simpatizanți. Una este secta Amhidiană, am pronunțat sper bine, o sectă care este responsabilă pentru apologetica acestei, acestei religii și secta Sufi, o minoritate mistică ce este respinsă de către conservatorii musulmani. Um, gruparea suniților a fost construită de către cei care doreau ca succesorii lui Mahomet să fie din rândul membrilor lui Curaiș. Ei se consideră păstrătorii și purtătorii adevăratei tradiții proclamându-i pe primii patru calif drept bine ghidați sau ortodoxi. Um, după ce am văzut cam ce înseamnă islamul, care sunt conceptele de bază, cum ar fi jihadul, ce înseamnă uh, legea șaria. islamică, Sharia. Care a fost, istoric. din punct de vedere istoric, parcursul profetului lor Să vedem un pic ce înseamnă valorile islamului În primul rând vorbim despre un singur Dumnezeu, lucru pe care îl accentuează Vorbim despre profetul lor și vorbim despre cartea lor de căpătăi Coranul Deci, conceptul de, de un singur Dumnezeu reprezintă placa turnantă a credinței musulmane Uh, monoteismul este cel practic practicat de către musulmani. Crezul musulman afirmă categoric existența unui singur Dumnezeu, Allah, Creatorul suveran al lumii. Din acest punct de vedere. Uh, islamismul vine în, într-o oarecare contradicție cu, cu creștinismul. Spun într-o oarecare contradicție, contradicție, pentru că și noi credem tot într-un singur Dumnezeu, dar este dumnezeirea triunită. noastră este de fapt o, o triunitate. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pe când la, la musulman termenul de trinitate este o curată blasfemie. Mm -hmm. uh, o altă valoare din lumea musulmană este profetul Mahomed. Legată de unicitatea lui Allah, în crezul musulman există afirmația potrivit căreia Mahomed este profetul lui Allah. Mahomed nu are pretenții la divinitate, însă el este trimisul lui Allah și el aduce mesajul lui Allah. El vine ca un semn al divinității pentru a arăta oamenilor calea, calea corectă. Coranul este cartea de căpătâi a musulmanilor, așa cum pentru creștini este Biblia. Dumnezeu a trimis o serie de cărți sfinte prin câțiva profeți înainte de Mahomet, legea lui Moise, psalmii lui David, evanghelia lui Isus. și apoi în sfârșit Coranul prin profetul Mahomet. Coranul încheie seria de cărți divine. El reprezintă integralitatea ceea ce musulmanii consideră a fi făcut obiectul unei revelații a unui profet. Coranul este susținut acest fapt că a fost scris în cer de însuși Allah. Așadar, nu Mahomed a scris Coranul, ci el doar a primit această viziune. Deci, Mahomet n-a avut niciun rol de jucat în conceperea conținutului, el a fost doar un mesager, o cale prin care Allah și-a trimis mesajul uh, revelat. Termenul de Coran sau Curan este termenul arab pentru recitare și se referă la revelațiile făcute de Allah lui Mahomet. Păstrate și considerate de musulmani ca fiind scripturile islamice Coranul cuvântul lui Allah este considerat cea mai valoroasă lucrare literară în arabica clasică Iar orice traducere ei ar fi o blasfemie De remarcat, de remarcat faptul că uh, numai Coranul scris în limba arabă este privit drept Coran Orice traducere în orice altă limbă nu este privit ca și Coran Totuși aici este o mică notă de subsol dacă putem să-i spunem așa Coranul a fost tradus în limba turcă și în limba vorbită de oamenii din Iran, în limba farsi, și este recitat în timpul serviciilor religioase din Turcia și Iran. Totuși, acest fapt este greu de acceptat de către, mă scuzați, de către comunitatea musulmană externă. Coranul este un singur text într-o singură limbă. Este compus din 6536 de versete și 114 sure, adică capitole, care trebuie citite și recitate conform unor reguli precise. Musulmanul, și aici, în momentul în care am citit lucrul acesta, am zis că este totuși un lucru demn de remarcat. Musulmanul care atinge Coranul sau citește din Coran, trebuie să fie într-o stare maximă de curățenie și puritate. Așa ar trebui să facem și noi creștinii când ne apropiem de cuvântul Scripturii. Să fim curați, să ne curățim, pentru că ne apropiem de un Dumnezeu Sfânt. Scopul vieții, așa cum apare în Coran, este să trăiești pentru ceea ce te-a creat Alac, să te închin lui și să te supui poruncilor lui. Nu vreau să mai zăbovesc atât de mult asupra Coranului. Vreau, în schimb, acum să mă axez pentru puțină vreme asupra celor cinci stâlpi ai credinței și este de remarcat faptul că acești cinci stâlpi ai credinței reprezintă efortul omului de a se mântui Din punctul acesta de vedere Este o contradicție Între învățătura musulmană Și învățătura creștină Fiecare musulman Care speră să scape de judecata lui Alak Trebuie să îndeplinească obligațiile celor cinci stâlpi Ai credinței Și avem recitarea Shadadei Crezul islamic De remarcat că acest, acest crez Trebuie recitat zilnic Nu la anumite evenimente Ci zilnic nu există alt Dumnezeu în afară de Allah, iar Mahomed este profetul lui Allah. Scurt și la obiect. Nu există alt Dumnezeu decât Allah, iar Mahomed este uh, profetul lui Allah. Uh, al doilea uh, stâlp al credinței este format din salat, cum se numește în limba arabă, adică cele setul de cinci rugăciuni zilnice obligatorii. Credincioșii trebuie să se roage de cinci ori pe zi, vinerea trebuie să meargă la moschee cel puțin odată, iar în celelalte zile își pot îndeplini ritualurile oriunde se găsesc. Există ritualuri stricte referitoare la purificarea locului în care se roagă cineva, ritualuri de spălare, mișcare și cuvinte exacte ale rugăciunii. Partea finală este prosternarea cu fața la pământ în direcția orașului Meca în semn de ascultare și de supunere. Al treilea stâlp al credinței reprezintă dania sau milostenia, în arabă zakat. Acesta reprezintă un impozit perceput pe anumite tipuri de bunuri care se distribuie persoanelor nevoiașe. Zacatul, această, această milostenie, această danie este deosebită de la creștină prin faptul că reprezintă numai 2,5% din, din venitul pe care îl are un credincios musulman dar este foarte bine privită și este foarte mult încurajată. Al cincilea, uh, scuzați-mă, al patrulea stâlp al credinței reprezintă postul. Uh, dată pe, în pe an în întreaga lună a Ramadanului, toți musulmanii trebuie să-și priveze trucul de alimente, băutură, parfumuri, tutun, relații sexuale între răsăritul și apusul soarelui, ca ispășire pentru propriile lor păcate din anul precedent. Noaptea pot să mănânce, dar nu și ziua. Și de remarcat este faptul că în cursul anului trecut în timpul ramadanului dacă nu mă înșel doi copii, doi copii da, au fost, le la doi copii le-au fost tăiate mâinile pentru că au mâncat un semvin și au băut un pahar cu apă în timpul, în timpul postului al cincilea stâlp al credinței îl reprezintă pelerinajul sau așa cum este numit în limba arabă haj înainte, ca Mahomed, înainte de Mohamed Există în Arabia Saudită obiceiul de a face pelerinaj la marea piatră neagră meteoritică numită Kaaba de la Mecca. Astăzi este obligatoriu ca fiecare musulman să meargă în acest, în acest pelerinaj măcar o dată în viață. De remarcat faptul că această piatră este așezată în, în Mecca unde se pare că s-ar fi stabilit, cel puțin așa susțin, musulmanii s-ar fi stabilit strămoșul Avram care împreună cu fiul lui Ismael a ridicat această, această piatră. Deci, dacă iudeo-creștinii merg pe latura Avram Isaac, musulmanii merg pe latura Avram Ismael. Vă să zic că acestea sunt cei, cei cinci stâlpe ai credinței musulmane. Îi, îi recapitulez recitarea Crezului Islamic, Shadada, cele cinci rugăciuni zilnice, Dania sau Milostenia, postul și pelerinajul. Și aș vrea să închei trecând la, la, ultimele, la ultimele gânduri pe care le am cu privire la, acest, la această religie numită Islam. Legea Islamului decretează în mod sec și la obiect moartea apostaților, cei care trec de la Islam la o altă religie. Nu este... Uh, nu este acceptat sub nicio formă transferul de, de închinare de la Allah la un alt Dumnezeu sau la altă ze zeitate. Și organizația Open Door -a, organi a, a făcut un top al, uh, al unui număr de 50 de țări cu cele mai mari persecuții la, la ora actuală în lume și vreau să zic că citind informații legate despre acest top, am rămas foarte, foarte marcat despre punerea în aplicarea acestei legi islamice numită șaria și această lege, dincolo de orice, orice constituție, de orice lege morală, dă dreptul musulmanilor să ia viața, viața oamenilor. Dacă nu ia viața, măcar să-i facă o viață deosebit de amară celui care, celui care a renunțat la această credință. Dar în cele din urmă se ajunge la, la moarte fără nicio problemă. Aș vrea să, aș vrea să uh, concluzionez prin câteva, prin câteva uh, idei de sfârșit. Așadar, Dumnezeu nu este perceput ca un tată milos și afectuos. Dumnezeu, Allah, Dumnezeul Coranului nu este nici pe departe un asemenea Dumnezeu plin de milă. Din acest motiv, Harul este un termen pe care musulmanii nu-l acceptă pentru că nu-l înțeleg. Ei nu-l nu pot pricepe pentru că nu au nicio legătură nu pot cu Nu poți să-l alături de exact. față de un Dumnezeu aspru. Hristos este perceput drept unul dintre profeți. Se afirmă despre el că e posibil, foarte posibil să nu fi fost răstignit s-ar putea doar să fi fost răpit la cer dar nici de cum răstignit și dacă se evită ideea, acestea, ideea aceasta a răstignirii cu atât mai mult se, se evită și ideea de mântuire oferită umanității prin jerfa lui Iisus Hristos divinitate. da, Mohamed este din acest punct de vedere net superior din punct de vedere al profeției lui Hristos Mântuirea nu este condiționată de jertfa Domnului Iisus Hristos, așa cum am spus-o, ci de faptele pe care le poți practica, așa nume rugăciunea, afirmarea unui crez, dărnicia și pelerinajul la Meca, cei, cei cinci stâlpi ai credinței musulmane. Având în vedere latura violentă a crezurilor islamului, creștinul poate contracara pe credinciosul musulman doar prin intermediul dragostei. Aici este, este piesa de rezistență, aici este dovada cea mai clară a diferenței dintre un musulman și un credincios creștin. Făl să înțeleagă pe credinciosul musulman că există un Dumnezeu al dragostei, făl să înțeleagă că există iertare, făl să înțeleagă că Dumnezeu este părinte, ne este părinte, că El ne-a creat și ne-a creat, ne-a pus în, într-o familie în calitate de fi nu de robi care nu pot, să, nu pot să aibă niciun drept. Tu, ca și credincios creștin, îl poți ajuta pe un credincios musulman, de altfel, sincer în credința lui, îl poți ajuta doar dacă îi arăți dragoste. Este foarte, este foarte la îndemână în lumina unor evenimente atât de, de dramatice ca cele din ziua de astăzi. Este foarte, foarte... Um, Ușor să ne ducem tot spre violență. Exact. Să răspundem, să răspundem cu aceeași cu... mână, cu aceeași da. mână plină de, de răutate. Dar îmi aduc aminte, Domnul Iisus spunea ucenicilor, prin aceasta va cunoaște lumea că sunteți ai mei, pentru că vă iubiți unii pe alții. Dar la un moment dat Domnul Iisus spune, iubiți pe dușmanii voștri. Da. Și dacă cineva îți face rău, tu nu -i întoarce răul, ci întoarce-i răul prin binele pe care îl faci. Iată, la, la început, Mahomed uh, predica, predica un mesaj al, al dragostei, al, de fapt nu al dragostei, să nu exagerez, predica un mesaj al contracărării răului cu bine. Dar în timpul anilor, mesajul s-a schimbat. Și chiar din textul Coranului, dacă ieși să-l citiți, veți descoperi faptul că acest mesaj s-a schimbat de-a lungul anilor. Pentru că Mahomed a început să instige la ură nu ai, uh, uh, nu ți împărtășește credința, taie gâtul sau taie degetele. Asta era învățătura Coranului citit și o să vedeți. Uh, ce, ce simbolizează aceasta? Un om căruia i-ai tăiat gâtul e clar, n-are ce să-ți mai riposteze. Un om căruia i-ai tăiat degetele n-are cum să-ți mai riposteze pentru că nu mai poate pune mâna pe o armă, nu mai poate face absolut nimic. Și atunci, din punctul acesta de vedere, uh, Islamul, oricât de bine ar fi închegat ca și religie și ca și uh, doctrină, se diferențează net de creștinism. Nu este o religie eretică, este o religie total diferită de creștinism. Da. Mulțumesc mult pentru, pentru uh, cuvintele astea pe care le-ai căutat. Mulțumesc și lui Cosmin. Acum stăteam pe gânduri și mă gândeam. Deja, nu știu, chiar dacă nu este un cult eretic, se suprapune oarecum... Uh, se observă un anumit tipar și anume faptul că uh, se reconsideră învățăturile uh, scripturii și în cazul ăsta învățăturile uh, pe care uh, da, da, pe care Mahomed uh, schimbă practic inițialul ce a fost inițial îl schimbă cu partea asta violentă, cu jihadul, cu uh, dă o nouă orientare în cazul curților eretice am văzut că chiar de la fondare și la mormoni și la martori au existat anumite confruntări, anumite neclarități, conflicte cu autoritățile și așa mai departe. Și iată că singura piesă de rezistență în istoria asta a lumii în materie de religie este Scriptura, care a rămas neschimbată de-a lungul istoriei, este Dumnezeu care se declară uh, același ieri, astăzi și în veci și pur și simplu se diferențiază de toate religiile pe care ne înconjoară. Chiar ăsta era subiectul discuției discuție pe care am avut-o acasă cu soția mea că totuși cât e de frumoasă Scriptura și acolo unde aparent se contrazice studiilor ulterioare demonstrează că totuși Scriptura a avut uh, dreptate. Te să la scrierile astea, scrierile marturilor, scrierile mormonilor, trebuie la scrierile lui Mahomet și vezi că se începe într-o anumită temă, se ajunge în altă, în altă parte, sunt atâta contradicții. De și asta, asta demonstrează și foarte clar faptul că nu e o, nu e o, scriere, nu e o scriere inspirată de Dumnezeu. La, în Biblie nu găsești uh, uh, contradicții de genul ăsta, oricât le-ai căuta și oricât ar veni sceptici și ar pune tot felul de semne de întrebare. Asta nu, nu li, sau cumva, am încercat să uh, îl limităm pe Dumnezeu să înțelegem noi toate lucrurile, dar nu sunt uh, contradicții în, uh, în Sfânta Scriptură. Și ne arată încă o dată caracterul infailibil al Scripturilor pentru noi. Și doar un singur lucru am vrut să punctez legat de, uh, de islamism. Vă uitați la Mahomed. Uh, el a punctat că vrea să creeze o religie a păcii uh, și adevărul din viața lui a demonstrat exact contrariu. Uh, revolta dintre Medina și Mecca, uh, faptul că la, la Medina... Uh, Istoria spune că erau niște comunități de arabi care se luptau între ele și erau comunitățile de evrei care uh, conduceau cumva orașul și vreau pace pentru că era și în uh, interesul lor. Uh, a venit Mohamed și toate populațiile evreiești au fost omorâte de atunci de către Mohamed și sunt uh, uh, dovezi, uh, dovezi mari. Pe când Domnul Iisus Hristos uh, avea puterea și stă pe cruce răstignit avea puterea să cheme, să să cheme, cheme legiuni de înger și totuși de că urechea uh, robului care, a cărui urechea a fost uitată de, de Petru. Uh, deci lucrurile au... Cu totuși Diferența totuși este altul, majoră. Da, e majoră. Și într-adevăr... Să avem, să da. avem pace să avem dragoste și față de ei, deși recunoaștem fiecare într noi, e greu lucrul ăsta. Da, iată... Uh, Dumnezeu ne cheamă la o religie în care, într-adevăr, să fie pace, spune Sfânta Scriptură, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea ca nu să nu visetul burei inima. Iată, Mahomed face pace, tăi în capul, tăi în degetele, în partea asta, altă, dacă mergem pe, pe cultele eretice, vedem o foarte mare instabilitate și se schimbă mereu, spunea Cosmin la un moment dat, de vreo 4.000 de ajustări a cărții lui Mormon, numai se oferă nesiguranță, instabilitate, de aceea, repede, toată lumea la scriptură să ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere, să ne ajute să, o înțelegem, să o înțelegem și mai ales să ne dea capacitatea, de ce nu, să solvem, salvăm, să vorbim unor astfel de oameni despre dragostea lui Dumnezeu. Până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvinte! Vă mulțumim că ați fost cu noi în seara aceasta. La revedere!